Павло Влазовий «Веселий світ» і чорна книга. Гумор, лірика, проза. Київ. Український письменник. 1993 рік. Читає Галина Довгозвяга. З назви нової книжки легко здогадатися, що вона не лише смішна, а й очевидно сумна бо чорний колір ніколи не символізував радість. Окрім гуморесок, усмішок мініатюр та байок, які входять до 12 тематичних розділів, читач ознайомиться з роздумами автора про життя-буття, про війну і мир, про мораль і етику, про мистецтво і естетику та про інші непрості матерії. Вони зібрані в своєрідній прозово поетичній композиції з далеким від гумору заголовком, Книга. Тут, як і в пролозі «До сміху», що не відкривається книжка, читач знайде солдатську лірику поета, ветерана Великої вітчизняної війни. Автор одверто розповідає про те, що важкою хмарою нависало над його душею протягом усього свідомого життя. Пролог «До сміху» Поети звуться Солов'ями. А як мене назвать могли б? Мені, говорячи між нами, здається, інколи я гриб, ото й що часом з під асфальту серед дороги пророста, смолула має головою каміння чорне розгорта. Крізь темно товщу безголів'я і затрамбованих ідей Зі сміхом радісним зумів я пробитись вийти до людей. Коли пишуть про поетів книги монографії, то, як правило, наводять факти з біографії. А поети ж різні всякі так уже ведеться. Той великим, той славетним, той відомим зветься. Найславетніші виходять у лауреати. Я поет, але не знаю, як себе й назвати, бо таких мені подібних набереться військо. Може, варто нам давати і звання армійські. О, якби поети мали звання й мундири, я ходив би в єфрейтерах гумору і сатири. Отак жартую я, а в серці біль жорстокий змією корчиться. Хлопчина Ясноокий вночі в окопі мерз, а вдень пішов у бій і впав. Розтерзаний під мерзлими грудками І до землі припав закляклими вустами, немов поскаржився на безставання їй. Він майже ще не жив і мало світу бачив, Мабуть, не цілував дівочих хвост гарячих В саду розквітлому під місяцем ясним. Людської радості у волю не напився І не розправив крил, душею не розвився. Хто згадує його? Хто журиться за ним? Біля тополі тонкостанної, серед рудої лободи, зім'ятий грубо в серце ранений, лежав солдатик молодий. Порою ранньою, туманною, чужа безтрепетна рука, листа до дівчини коханої, знайшла на грудях юнака. Питав той лист кривими знаками, чи не забула ще, чи ждеш? А тополина нишком плакала, сріблясто сила від пожеж. Мільйони їх, отих, що в юності померли, Їм в душі плюнули гармат, гарячі жерла, Залізні зливи їм ударили в серця. І не повірю я, що десь холодна брила У ті часи пекельні не накрила Майбутнього славетного співця, Яким писалась би сьогодні вся планета. Він людям не лишив ні слова, ні портрета, Заритий поспіхом, без музики і вінків, його ровесник я лиш дивом уцілів. Все звіріло у мудрій Європі, Чорним валом валило на схід, Я в сирому бруднім окопі Кволо дихав на мертвий лід. Холод корчив шляхи чужі, Небом тіні повзли потворні, Руки ночі криваво чорні Підіймали вогненні ножі. Не вилазь, не виходь з нори, Чоб хотіли снаряди, свистіли, і в погоні за ними вітри.